Тепер їм не доводилося шукати собі їжі, бо все було при них, і нова хата, і смачний сир. Так жили вони довго і щасливо, аж доки не з'їли свого розкішного помешкання. До побачення. Ми вийшли на двір, тримаючись за руки. Падав густий лопатий сніг. Вітру не було. Марта підставила розпашили лице під сніжинки. «Позич на таксі!» – буркнув я. Я відчинив двері до лазнички і побачив, що Марта сидить на краю ванни. Її гранатова сукенка була знову задерта на стегнах, але цього разу я не розлютився. «Так і не зробила цього в клубі», – зніяковівши пояснила вона. Я не хилився, і ми поцілувалися. «Ніколи ще не цілував жінку, коли та пісяє». прошепотів я, дивлячись їй в очі і доторкаючись до кінчика її носа своїм. «А у мене теж це вперше», – зізналася Марта. «Страх перед старістю і смертю намагаються відігнати ще й постійними думками про них», – сказала Марта, – тримаючи в руках пошиту з мішковини стару вуду ляльку, що взялася звідки не від. Так робила моя тітка. Знаєш, є така книжка про бабу, яка робила ляльки за подобою відвідувачів своєї лялькової крамнички, а пізніше ті ляльки вбивали покупців. Думаєш, такого не може бути? Я, наприклад, коли прочитала ту книжку в дитинстві, довший час не могла дивитися на жодну свою іграшку. І заструмлювали їх головами вниз, щоб їм важко було вночі вилазити і ставати на рівні ноги. Марта говорила серйозно і замислено. Моя тітка боялася старості і смерті просто до божевілля. Вона терпіти не могла всіх живих істот, які хоч на мить були молодші за неї. Також вона ненавиділа і старших, бо вони демонстрували їй, якою вона стане невдовзі, і що чекає на неї, врешті решт Тітка вирішила, що сидіти, склавши руки, і чекати, коли в двері постукає бабка з косою і скаже «Ну і все, справа ідіотів» а вона спробує хоч чимось керувати, хоч якось впливати на життя. Все було б гаразд, якби вона впливала на своє життя. Але ж ні. Тітка вирішила спершу попрактикуватися на долях тих, хто її оточував. Прочитавши дві-три популярні книжки про вудуїзм і полазивши трохи в інтернеті, чи тоді ще не було інтернету, може, вона зшила лялечку у свого котика і заходилася втикати в нього голки. Попри те, вона постійно штурхала котика ногами і кидалася ним, куди заманеться, але, звісно, не здогадалася, що причина його хвороби – лихе поводження з бідною твариною. А була певна, що стала вже видатною чаклункою мамбо. Тому вона взялася за свого кузена. Недовго думаючи, відкнула його ляльці в серце двадцять три голки і сіла чекати, коли братик відкине копиця. Але не так сталося, як гадалося. Незадовго той з'явився під її вікном з букетом пишних троянд і запропонував старій вийти за нього заміж. Розлючена тітка вирішила спробувати звести зі світу свою сусідку, що насміхалася з тітченої пригоди з власним кузеном. Одного вечора відткнула в руки й ноги ляльки, що символізувала сусідку, по голці і пішла спати, сповнена великих мрій та сподівань. На ранок побачила свою паралітичну сусідку, як та натхненно бігає Навколо трансформаторної будки у дворі і при цьому робить різкі махи руками. Тітка заплакала і вирішила згоря покінчити життя самогубством. Змайструвавши ляльку себе, повстромлювала всі голки, які познаходила вдома, і лягла на підлогу чекати свого неминучого кінця.